Vid pass elva blev de sovande väckta. Ett rop bräckte tystnaden och fortplantades över de yrvaknas huvuden. Upp! Upp! Nu är tid till att marschera! Det var signalen man väntat på. Ordonanser sändes till infanteriet och rytteriets olika läger med order om uppbrott. Levenhaupt, som slumrat in väcktes av ropen och sprang upp. Han ropade till sig sina drängar och befallde dem att springa i förväg för att se till att hans hästar gjordes redo. Generalen hade sitt kvarter med hästar och folk 400 meter längre bort. När han kom dit satte han upp och red tillbaka för att få tag på rensköld. Givetvis fann han inte den i det kompakta mörkret. Infanteriets marsch ut ur bivackerna gick inte utan trassel. Och det påföljande ordnandet i kolonner blev också snart rörigt. Enligt planen hade var och en av bataljonerna fått en egen plats i någon av de fyra kolonnerna. I mörkret uppstod oordning och en del enheter kom att hamna på fel plats. Av denna orsak lät Leven strax avbryta den påbörjade marschen. Man började med att noga omfördela förband kolonnerna emellan för att få allt rätt. Detta kan verka formalistiskt, men det var en helt oundgänglig åtgärd. Slaguppställningen av de Bataille var konstruerad med utgångspunkt från kolonindelningen. Skulle denna inte stämma kunde det leda till att uppställningen till strid blev svår och tidsödande. Något som givetvis måste undvikas, då snabbheten i en sådan situation var helt avgörande. Under tiden man var sysselsatt med detta arbete stack rensköld fram ur mörkret, höggradigt uppretad över den i hans ögon opåkallade stockningen. Han fick fatt på Levenhaupt och röt irriterat. Var fanen håller i till? Och tillade, det får ingen se till eder. Ser ni icke att allt är ut i konfusion? haupt urskuldade sig och pekade på mörkret och oordningen i lägret och tillade att han för övrigt hela kvällen legat vid Karls bår. Svaret viftades bort av rensköld som istället frågade vad det var för regemente som följde härnäst i marschkolonnen. Generalen sa sig inte veta, han hade precis kommit till platsen och måste därför fråga. Detta svar retade den koleriska rensköld om möjligt ännu mer. Han exploderade i en stört skur av förebråelser. Ja, si så är det ni. I bekymren är det om intet. Jag har ingen hjälp eller gagn av eder. Aldrig hade jag trott att i sådan vara skulle. Jag hade inbillat mig långt annat om eder in. Men jag ser det är allt intet. Levenhav tog emot tiraderna. Värgde sig lamt och menade att anklagelserna var oförskyllda. Han lovade att strax göra det som Rensköld ville om denne bara ville säga vad och hur han ville ha det gjort. Detta tal högs kort av fältmarschalken med ett snäsigt Jag ska väl göra det själv. efter han lämnade en sårad och sur levenhaut bakom sig. Parentes Generalen bar nog sitt tal till trots på en hel del av ansvaret för problemen vid utryckningen ur lägret och vid ordnandet av folket i kolonner. Hans förberedelser var helt uppenbart inte tillräckliga. Hans uppträdande timmarna före upprottet då han förnöt tiden i passiv väntan utan att ens ha sina hästar redo, var lite välfligmatiskt. Slut parentes. Efter en stund kom officerarna till rätta med oordningen i kolonnerna och man var åter redo för marsch. Trossen och lösfolket var antingen redan vid Purskoriauka eller på god väg. Ett undantag var dock några mindre grupper som dröjde sig kvar i området kring klostret. Trots att man förlorat högt värderad tid höll man en bönestund. Det var den centrala delen i den mycket viktiga psykologiska förberedelsen inför striden. De som inte nyligen gått till nattvarden beordrades vid dessa tillfällen i regel att göra det. Det fanns till och med en speciell bön att ta till, när fältslag eller andra farliga tillfällen är oförhanden, som det hette i krigsartiklarna. Giv om och allom dem som med myg emot våra fiender skola strida frimodighet, lycka och seger på det våra ovänner måtte se att du Gud är med oss och strider för dem som upp på dig förlåta.